que creo que las asambleaas denovavar las asambleaas de los pueblos son institus po los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas. Maiatzat Maiatza bateginñen, efemerideak. Mila bederatzireun eta hogeita bateko maiatzaren hogeita bata Zako eta bantzetiren epaiketa fartsaren hasiera. asiera Mila bederatzireun eta hogeiko apirillaren amabosteko arratzaldean ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari banatiroz hil zituzten Soldatak ordaintzeko zeramatzaten matzaten mila dolar kendu izkieten Nikola Sako eta Bartolomeo bantzeti mila bederatzireun eta hogeiko maiatzaren bosteko arratxaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebiela. Komisalde eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak sirela zabaldu zuen. Delituak egiteko sakok eta bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan paiketaren erritu hasi aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta bantzetik bere ala ulertu zuten hori. Eta horregaetik beraien ideia eta ustezendoak modu aktiboan defendatzea erabakizuten. Ez zitu beraien jarrera politikoak ezkutatu. Ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori, eta ez zitu beraien harremana kukatu. Miabe eratzireun eta hogeita bateko maiatzaren hogeita batean, nazizen epaiketa fartxau hutsa izan zen asieratik hamaierar arte. Boston, too, too. Prozesua webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Teyerrek, frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsu eta. Gizon hau, bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako batere eginez duen arren, zalantzarik gabea errudun gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Tire epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Mein eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sentimenduek, epaimaia eta sententzia aurretik, sako eta bantzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketen errudun, haulki kondenatu zituzten Masatxuzetzeko estatuko kartzelako heriotzaren etxean. Good Manzetik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu eta hilik izango gaitu pribilegia eta tirania defendatzeko. Zuek humillatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek suntzitzeko eta herriak esklabotzaren gurdira kateatzeko eta etxaia hori bera lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garroak. Munduko militarismorik handiena prestatzen ari da eta gizarteria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da burua zapaldu hartzaio. Millaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten eta zaku eta bantzetiren aldeko batzordeak antolatu zituzten. Ez soilik Nueva Yorken, Bostonen, Chicagoen eta San Franciskon, baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan ere. Two Informazio gehiagorako todo eta sin